25. fejezet Az éjszaka sötétjében New York állam éppen olyannak tűnt, mint penszén 5 Öt perce egy kocsi a néten vezette Hondára, s nem volt hajlandó adép A gyerek lelassított, hogy a mögötte jövő megelőzze, aztán megpróbált felgyorsítani, de nem tudta lerázni. A fiszkó csak jött szorosan a nyomában, s a visszapillantó tükörben villakó fényszórói köreket égettek néten szemének ide kártyájába. A másik autós valamilyen játékot űzett néha egészen közel került mögé, aztán megint lemaradt. A játék megrénítette. Mivel látta a litra, akik régbetartó rendőrőutókon vagy, nyitthán úgy döntött, hogy a főutakat elkerülve mellékutakon fog haladni. A térképen úgy tűnt, hogy egy irányba haladnak. Ahogy pedig ráérzett a mechanikus sebességváltó fortéjára, ugyanolyan könnyedséggel vezette a kis handárt a kanyarok mentén, mint a BMW-t. Ám csak úgy, mint az elmúlt néhány napban hozott döntéseinek többsége, ez is jónak tűnt eleinte, de aztán rosszra fordult. Akkor nem mérte fel, milyen biztonság tudatot adnak az éjszakában a rendszeresen feltűnő benzénkutak és lakott helyek. Ilyen fél kettőkor már sem, erre sem látszott fény, jármű sem volt rajtok kívül az úton, és ez néhány számára azt jelentette, vagy sehonnan sem remélhet segítséget, ha a mögötte jövő seggfej megteszi, amire készülni. Egy dolog biztos volt. Nagyon okosan tette, hogy a fegyvert magával hozta. A csac Teddnán szóló utasítások világosak voltak. Addig nem kell feltartóztatni az autót, amíg az erősítés meg nem érkezik. A pennsylvániai fiúk utolsó jelentése szerint Néten bélinél lőfegyver van, így veszélyesnek minősül és azt a Hondát vezeti, amit Csad immár 20 kilométeren keresztül köt. A járőrkocsi magasan elhelyezkedő reflektorainak fényében a Honda sofőrje elég alacsonynak látszott ahhoz, hogy akár gyerek is lehessen, a rendszám házi lakos megváltoztatása pedig nála jóval gyakorlatlanabbakat sem tévesztett volna meg. Amíg arra várt, hogy a másik két pitken megyei szolgáltos járőt csatlakozzon hozzá, Csad elhatározta, hogy egy kis játékot játszik a hondával. Először lemaradt néhány autóhoznyit, aztán a gázra lépett és újra szorosan rátudott. Ha a gyerek menekülőre fogja, minden oka meg lesz rá, hogy üldözze. A játék kicsit, mintha elbátortalanította volna a gyereket, de kisebb sávingatozásoktól eltekintve nyugodt maradt. Stedman nem tudta eldönteni, mit is gondoljon egy olyan gyerekről, aki ilyen helyzetben is képes nyugodt maradni. Valószínű, hogy nem lesz könnyű dolguk vele, akkor sem, ha végre elkapják. Stedman épp abban a pillanatban látta meg a tükörből a bukkanó tetején mögötte felvillanó fényszórókat, amikor a rádiója is recsegve életre kelt. Charlie 7, béke 15-höz. Charlie 7, nyugtáztam 10 Stedman kivett a mikrofont a műszerfalon lévő tartójából, és benyomta az adásgombot. Charlie hét, itt Vékel 15, ütözölte az erősítésére érkezett Jerry smithet. et Charlie visz viszlát. Nagyon valószínű, hogy megvan a kölyök, mondta Stedman az olyan ember monoton hangsúlyával, aki már sok órát töltött el a kezében. Kicsit kapkodva vezet. Talán sejti, hogy csaru vagyok. Most állítjuk le? Nem talál. Parancsnok hatos útban van, felelte Stedman, részben a minden rázió üzenetet rögzítő hangszalagnak jelezve, hogy feladatát megfelelően látja akkor is, ha főneke nincs a közelben. BK-15, itt parancsnok hatos, szólalt meg az autóvevőben, vacőrmesteren, az őszolgáltos parancsnok mérezelős hangján. Stedman elmosolyodott. Megvagy, gondolta. Itt BK-15. A harcirod és a 168-as út kereszteződésében vagyok, magyarázta a főneke. Mennyire van annám? Stedman masolya, csalód a csalódatartzki fejezésbe torkolt. A fénszivar jóval közelebb volt, mint hitte volna. Olyan 3 km panasznak hatos. Tendben, határozott volt. Itt állunk meg. Útakadályt emelünk. Kezeljék bűnöző feltartóztatásaként az ügyet. Békel 15. Rendben, nyugtázta Stedman. hét, értettem. Stedman élt halt az ilyen feltartóztatásokért. Ekkor nyílt alkalmuk leginkább olyannak mutatkozni, mint a kapsz Ahogy az útakadály felé közeledtek, Stedman és Mit felkészült rá, hogy bekapcsolják a villogókat, meg a szirénát, és a hondát hárman közre fogják, mely háromszögből nem lesz kiút. Kocsi a biztonságos fedezéke mögül a lőfegyverekkel felszerelkezett három járőr utasítja majd a fiút, hogy szálljon ki az autóból, és a földre s ebben a helyzetben egyből őrizetbe is veszik. Ha minden jól megy, senki sem sérül meg. Ha azonban a kölyök valamit kitalálnak, különösen ha a kezével manipulál, egyből kiterítik. Néthenszíve összeszorult, amikor a másik autó reflektora is feltűnt a tükörben. Nem affél a éjszakai fene gyerek az az alakot mögötte, hanem zsaru. Ahogy a második kocsi közeledett, fényszórója megvilágította a piros-kék villagótestet testet a tetején. Nyugi fiú, biztatta magát halkan. Még nem állítottak meg, talán nem tudják még, talán csak mennek a dolgokra. Tudta, hogy nevetséges gondolat, de az öngyilkossággal való találkozás erőltetett optimizmusba kényszerítette. Amíg volt remény, agya lázasan zakatolt, miképpen rászhatná le őket. Amíg csak követik, és ő megy elől, addig minden rendben lesz. Hamarosan azonban valamit lépni fognak, és jobb, ha erre felkészül. Mindenek előtt el kell kapniuk, s csak aztán dukatják újra a rács -megyé. Csak állj kézen mindenre, de nem állj Előtte az út mentén az erdő ritkán kezdett, hogy sötét házak és kereskedelmi épületek tűntek fel. Egy sárga tábla figyelmeztette egy közelető kereszteződésre, ahol gyermek átkerül is van, és 40 km-es sebességet ért elő. Az adott körülmények között nyíten ezt nem tartotta valami remek ötletnek. A lába egyre nehezebb lett. Bármire is készülnek, érezte, hogy már nem kell soká várnia. És aztán meglátta. Útakadály! Mindegy száz méterre előtte rendőrautó állt el keresztben az utat, villogójának kék körös fénye a környező épületeket is megvilágította. Visszapillantó tükörben további két villogó is életreket, szinte kővételmet az ugyanebben a pillanatban bekapcsolt cillémák éles sivító hangjától. A rohadt stricik köpött egyet, nem is halva a játszavait. Egy szemblillanásnyi időre levette lábát a gázból, de aztán rögtön rájött, hogy csak akkor van reménye, ha tovább hajt. Csak te meg én, Istenem, hohászkodott. Tövig nyomta a gázpedált, a kiskumi lábtartó apró ékés zugradott az egyőszípője és a padló között. Stedmer nem akart hír a szemének. Mióta a féke kellett lépnie, amikor a fiú lelassult, a távolság drámaian megnőtt köztük. Sirénájának át is hallotta, ahogy a Honda motor szintje szinte hisztérikusan felpörög, amint elhúz tőle. Menekül a taknyos, kiáltott a mikrofonjába. De nem volt hová menni. Vac járulkocsi a teljesen elzárta az utat, míg fél méteres közt sem hagyván a lökárító meg a 10 centi magas útcegély között. Semmi sem juthat át ekkora résen. Stedman újra a mikrofonért nyúlt. Vigyázz, őrmester, beléd fog rohanni! Amint néten közeledett az utat elálló rendőrautóhoz, ráébredt, hogy fogalma sincs merre tovább, csak abban volt biztos, hogy valamiképpen túl kell jutni az út akadályon. A távolság ijesztően csökkent, miközben a kilométer órája átlépte a nyolc Inkább ösztönösen, mint tudatos döntés eredményeként, amikor már csak mindegy tíz méter választott el attól, hogy belerohanjon a rendőrkocsiba, berántotta a kormányt és átemelte a hondát az út szegélyen. A betonom végszántó kartántenkei rettenetes recsebül hangot hallatott, a kocsi egy pillanatra a levegőben merkedett, majd négy kerékre huppanva földetért a füven. Nyílt henkértségbe esett erőfeszítéssel igyekezett irányban tartani a gyepen kipörtült autót. Nem is vette észre a fegyvert, csak amikor már tüzeltek. Úristen, üvöltött ezt amikor látta, hogy vac közvetlen közelről tüzet nyit a hondára. A torkolat tűz legalább egy méter hosszú volt a sötétben. Kamp bec a kis Jelentette ki, és maga is meglepődött, milyen elégedett a hangja. Néhány a tőle balra becsapódó bajóktól átmenetileg megsüketült pár torkakat tápul ordított, ahogy a 9-32-es kaliberű sörét szétszúzta a hátsó ablakot és a revítőrodat, kiukatta a mellette levő ülést és a fejtámlát, majd a szélvédő egy részét is kivitte. Biztos vadászpöska volt. Ezek az idióták még mindjegy meg akarják rölni. Tájékozódó képességét csak akkor nyerte vissza, amikor megint sima aszfolt volt a kocsi alatt, s az útakatától egyre távolabb került. Látta, hogy utána lőnek, a fegyvertorkulat mint valami sárga fényű vaku villant a tükörben, ami a következő pillanatban a szélvédő maradék részével fehér üvegszínánk felhő formájában szétrobbant. Néthen ismét elővöltötte magát, és még jobban rátaposott a vászpedálra. A kocsi nem reagált. Jaj, ne! Most ne! Istenem, ne tedd pont most! A fiút vakférmület fogta el először azóta, hogy a tükörben észrevette a kocsikat. A Honda egyre lassult. Próbált lejjebb váltani, de csak szörnyű félmes recsekés jött valahonnan a padulemez alól. Diffűmű tönkrement a, tönkre a patkával való találkozáskor, vagy néten a mindenhatóhoz fohászkodott, a sebességmérő már csak 40 km per óra a sebességet jelzett, aztán a mutató gyorsan nullára. A retves picsába üvöltötte. Ez volt a legcsúnyább szitokszó összetétel, amit ismert. Néhány rátaposott a fékre, mire a kocsi nagy nyenkenéssel megállt az út közepén. Ha kell, gyalogmenekül a kell, jelentette ki magában. Ám mielőtt az ajtót kinyithatta volna, Stedman már utolérte. Mutasd a kezed, ordította megötte egy felnőtt hang. Mutasd a kezed, vagy szitává a fejedet. Néten egyetlen pillanatig termedten ült, és érezte, hogy útja véget ért. Valahol a nagy összeviztaságban talán még mindig van remény gondolta, de baromi jól magát. Lassan a levegőbe emelte a kezét, megadom magát nem csak a rendőröknek, hanem saját sorsának is. Füle még mindig csengett a puskalövésektől, de így is hallotta, hogy hátulról futva közelednek a kocsihoz. Hirtelen a semmiből egy fegyver kitörte az oldalablak maradék részét, és fájdalmasan a füléhez nyomódott. Kifelé, kiáltott rá valaki, kifelé abból a rohadt kocsiból. Nem tudok, tiltakozott néten. A puskacső pontosan az ellenkező irányba nyomta, lehetetlenné téve számára, hogy engedelmeskedjen. Azt mondtam, kiszállni. Fegyver! kiáltott egy másik hang. Fegyver van az ülésen, vigyeltek a kezére. Négy kés csapat le a fiúra, s megragadták a polóját, meg a haját, és ezeknél, mint mi fogantyúknál fogva rángatták ki a kitört oldalablakon keresztül. Au! kiáltott a néhen. Ez fáj! Mindent megteszek, amit akarnak. A maradék ablaküveg kiálló, legömbölyített szinángjai fájdalmasan végkasították a karját, lábát, hasát. Amikor kim volt a kocsiból, úgy a földre lőtték, hogy majd kiköpt a tüdejét, a szemem mögött valahol az agyában pedig lilof voltak robbantak. Továbbra is ellentmondó utasításokat kiáltoztak neki, de már nem hallotta, mit mondanak. Egy csizmás láb az arcát az aszfaltra nyomta, miközben valaki a hátában nyomta a könyökét. Néthen kegyelemért könyörgött, amint a többi rendőr egészen hátra csavalta a karját, hogy megbilincselhesse. Még egy csavarintás gondolt a fiú, és a lapockája menten kiszakad. Ki a fenyének gondolod magad, hogy nem állsz meg nekem, te fej? Sziszegte a fülébe az egyik rendőr, miközben a bilincset úgy meghúzta a csuklóján, hogy belevágott a húsába. Jaj, ne bántsanak már, imánkodott néten, ígérem mindent megteszek, amit csak akarnak. Ezt a lehetőségetet már eljátszottad szarházi, felett a zsaru. A bilincsen lévő lánc segítségével először tételőhelyzet helyzetbe rántották, majd sajkó vállánál már megragadva Orrából patagokban folyt a vér. Nem lévén szabad keze, amivel elállítsa, a két ajukából csorgó vér az alsó ajk alatt összéért, aztán nehéz cseppekben hullott alá a pólójára és a cipőjére. Néthen sűrűn pislogott, hogy feltesztuljon a szeme, és jól megnézhesse, kiknek esett áldozattól. Úgy néztek ki, mint a világ összes többi sarúja, jól fésültek, és a velejükig rohadtak voltak. Ám amint ott állt, arccal nekilökve az egyik járőlkocsinak, egy harmadik rendőr is odajött. Ez a fickó túltett a többin. Alattomos kegyetlenség bujkált a szemében. Az egyik zsebe fölött aranyszínű jelvényt hordott, nem ezüstöt, mint a másik kettő. A másik mellénzsebe fölött egy aranykárkány a neve volt olvasható. Watsz. Vac, oda a fiúhoz, és alig egy méterre megállt tőle. Néthem Béli? kérdezte. nem bólintott. Igen, uram, mondta, s véres nyálcsartót kezdtáljan. Watsz idősebb volt a többieknél, és jókor a sörhase ellenére borzasztó erősnek tűnt. Bicepsei feszítették ingóját, a nyakát pedig nyilván semmiféle gallier nem érte körbe. Vacnak átható fenyegető tekintete volt olyan, mint egy támadni készülő farkasnak. Ugyanaz a tekintet volt, mint amit Néten Ricky Harris szemében látott. – Igaz, hogy megöltél egy böltenőrt? Kérdezte volt. Néten oram, – kérdezte Vac. – Néthen ismét polintott. – Igen, uram, de… Mielőtt még válaszolhatott volna, Vac egy láthatatlan gumibotot nyomott a fiú nemi szervéhez. Néthem fájdalmában felkáltott, majd Marionat bábuként a földre rogyott. Kezével nem tudta megvédeni a lába védekező felhúzta a térdét, miközben a levegőért kapkodott. A bíró biztos elenged majd, mondta Vac elégedett vigyorra az arcán. Én viszont azt akarom, hogy tudd meg, büntetlenül nem nyithasz egyetlen rendőt sem. Majd az alárendelkéjéhez fordulva így szólt. Vigyétek innen ezt a szarházit! Stedman szalutát, majd a karjánál fogva megragadta a fiút, s úgy be a rendőrautó hátsó ülésére, mint a egy csáksit lenne. Amint egy 30 km-es út amíg a rendőrösre értek, néten meg sem macant. Az oldalára dőlve, felhúzott téltel feküdt, s várta, hogy visszatérjen a remény.